بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فما جاء في تصرف بخارط من طلاب الو... ضمانه كده İndan qabaxtı olan pavla əlaqəsələdik Yəni burada o axt ki, xarik İndan olan pavla deyil Necə ki, bilə dəyişdi Yəni, bəzi səlmanlar kılmışdılar ki, bilə dəyişənlər tütsə Olar ki, qəndan səhəsindir məkqalara Namazıqızı təyfəndir Olar ki, çatmamış də xəbər Aydınlığı Fon ki, əgər insan Dünməyə, dünməyə Yəni, hmm. özü iştiyabını ilan üçün tibiriyyə yansıq inşallah, lazım də ötəklər kılsa namazı. Onun görə bu ki, kim görmür, əyət səhvən, kim tibiriyyə kılsa, kim namazı təklər kılmaq. Həmsa, yəni, bəzlər deyil ki, lazım də ötəklər Və burda, günərim, e, e, Rahimullah, bunu xəhədislərə gətirən kanslar ki deməli omuşla və dəyişəndən sonra hətta bildimisiniz ki, bəzən çatmışdı. Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namazdan saydı. Və hətta bu deməli tablalarla baş verən Sonra, ki, namaz qısağından sonra dedik ki, yasasın, namaz açılıb, baxdım yani, vəfk aldı ki namaz açsın Osa olaqı söyleməzərdə Dedik yani. ki, yox, nə olab ki? Ömkələməsan bilməndə Və, dedik ki, vəz, vəz, 5 büçət kıldım Və qaqlı, ki nəsəcdələdi Səra səhvamədə Ancaq, bu rədistin görsə, sən eləndə nədir hərəkətən ilə azından Aydın biri 6 ila, 4 ila, 3 ila. O nəndən sonra 1 ila çəkdər. Tafı qələdər və secdəyə satılır. Tafı qələdə 5 ila çəkdər. 5 ila çəkdər. Bəl üçət də oluq, yine baglı, etli, Siyanlar, mesela, yani burada, bir çəkdər. Dəcəkdər dillərdir, dillər onların qələdər 6 ila səkdər. Səkdər dillər. Secdəyə satılır, fiyanbar səhəsində də də qələdər. Şəhət dillərdir. Bir məsələ Çəkərməsində. Yəni, bəlkə, piyambar salsın məsumdur. Və ləqəm, biri getirebilirlər sənə, yaşlı nəcə məsumdur burada, aynın saçlıdır. Və ləqəmətlə, burada piyambar salsın məsumdur təllibatcə şəkəndə. Yəni, dini etirəməyədə məsumdur. Hatta, özür də görəsənə sənə, çox, ne bədədik, çox, devetləni olar. Və ləqəmdir. O, bu təşkiləmdir. Və inzəli var orada. Adı belələmə. Yəni təvəssüf zamanda Allah xalından birinci Allah tərəfinə gedilirdi. bir balada bir şey olsaydı, o sədana çatdırılırdı ki, belələmə, belələ. Amma belə məşqiyyət dünya həyatında, o nə oldu? Məni xəyal aldı. Belə qonq tamam fark etirdi anlamına. Neyse, vas. Neyse, yaşa tavsiyeler. Tamam, amanatlığı yaşı. Miktara ifade. Hayır ne? Yani bu elmi bilmiyor. Ve ilçe belediyesi başkanlığı, belediye sinpatiyon söylar. Olar da metalı sorsalar mı? Lütfen. Rahat ello. Böyle bir yazı yazsam diyen kimdir? Mən öz eyni olmaz, mən tüniyan məsələdə azaz olur, özüns dilsəsiz. Olu pələqistə qalata yəni, səhlar, vələcə bu səhlar də Allah qalan hizmətlərdir. Məsəl, o təşbər mələqistə qalandı da bilindəcəyi göstərdi səhlar də nəzər çəkinlərdir. Hələn dəyə, ama bu qiçil səhlar də, vələcəyə səhlar dəyə, vələ qalqlı dəyətlərdir, vələ məsələn. Amma fələb pəhəmbər kalsan, mən məsum deyil, günahdan məsum günah məsum et var. Amma qətaq, Allah, o da hükmək çox olur. Və ki, bələr o qaqq, qalışan edilmək. Anlın dəyil, yani, ki, bu qəqdərləri məsum deyil, günah da qətaq, aqbaladır qətaq olmalıdır, elə bu, Allah qalansın. Anlın yani, dəyil, Allah qaqq aləmələdik, haqqq. Amma qəsusatı məsumdir, və olub onda iki fəqala təbiqata da yox, səbəbə da yox. Həmin məhiyyətdə. Ona görə bu bu da Allahın xidmətindəndir. Necə, sen, yedir, lakin, necə aləndə, ki məsələn, mə lazım xətalıb laşın. necə xətalıb təkamı qatmaydı. Arzında onu göstər ki, yəni məsum söhbətinin üzün baxışına. Çünki vağab məsum izgin şəhmlimdir. Bir məsum olmaq fardıdır bəşər. Yəni mələy, Allah qalans fəqdərli həbb, gəlçikə qidməyə, Allah məl dəyək. Aydın dəyir, və Allah məl səftir şey olumlu, nə olun ismində, nə olun səftində, aydın və hər tərək, hər tərəkdir. Məhdud nəzistir, olmalıdır, məhdudun qamilliyə o nəzistindədir. Və kudu göstərir ki, yəni Rasul səltəninizə çarşlıdır və şəhəndən Əli, təşəkkür. burada. Ə. Muharibə ilə işə Allah var.